Таким самим прикладом ідентичності технічних назв на цілій Україні може бути і конечна приналежність і плуга і рала – ярмо. Ось, наприклад, назви частин цього знаряддя в ріжних місцевостях України. Полтавщина Чашина Підгірлиця Занози Снизки Привій Колачик Київщина. Ярмо, підгорле, занози, снизки, привій, каблучка. Прикарпатська Галичина. Ярмо, підгорлиця, занізки, снози, привій, облук. Північно-Волинське ярмо вже досить відріжняється від загальноукраїнського типу – Перед усім своєю довжиною – біля двох метрів. А потім ще й тим, що в ньому немає підгірлиці, а її заміняють нижніми, загнутими кінцями кульбак, що заступають снизки та приймають до своїх дірок кінці заноз. Ці особливості, що близько нагадують південнослов'янське, болгарське та сербське ярмо, як формою, так і назвою окремих частин, цілком тотожні з білоруськими. А разом із тим, назви окремих частин – Сохи, і на Волинському і на Чернігівському полісі цілком інші, ніж на Мінщині. Це пояснюється, мабуть, тим, що ярмо – знаряддя дуже старовинне. Тоді як Соху запозичили білоруси від литовців та великоросів – і вона заступила старовинне рало, відповідно, не так давно. Для скородження на Україні вживають, звичайно, борону – чотирикутну чи трапецевидну ряму з перехресними перекладинами. Щодо їх на перехрестях набивають дерев'яні, а тепер частіше залізні зуби. У північних частинах Волині, Київщини та Чернігівщини борона відзначається часто значно примітивнішим злагодженням. Ряму борони там роблять з гнутого дерева, а поперечені – з міцних гілок. Перехресні частини зв'язані з з дерева калачиками, тобто кільцями, а до простору між цільно стягнутими гілками – Вбивають дерев'яні зуби. Цей рід досить первісної борони, поширений головним чином на Білорусі, де переховалась ще старовинна вершалина чи волокуша, що є просто дерев'яний пень з відрубаними на певній відстані від стовбура сучками. Ця волокуша, певна існувала і на Україні, але там вона вже зникла. Загальновідоме вживання на Україні волів, щоб орати плугом. Різко відзначає її від Великоросії та наближає до південних та західних слов'янських країн, до Болгарії, Сербії, а також і Чехії. За останні часи, правда, на Україні майже скрізь волів починають заступати коні. Не слід, однак, думати, що цю заміну викликало Поширення легких плугів. Конструкція їх зовсім не перешкоджає глибоко орати. Справжня причина цієї заміни – зубожіння населення України, для якого видаток на пару волів – 200-300 карбованців, а то й більше – тепер уже не під силу, а звичайного селянського коня можна купити і за 50-60 карбованців. Багато селян вважають невиплатним тримати навіть і коней, та орють коровами, іноді навіть бувкуном, цебто одною скотиною замість двох, і для цього існує й особливо пристосоване ярмо. Під час недороду в Єлисаветградському повіті на Херсонщині доходили до того, що самі селяни попарно, Чоловік та жінка впрягали зів борону та волочили їх полем. Поминаючи історичні перекази про